Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon. Det här är ju något av ett valborgsavsnitt. Ett valbordsavsnitt i karantän. Och därför så passar det ju oerhört bra att kicka igång del två som vi utlovade förra veckan. Ja, precis. För tänka sig att har jag varit själv nu i flera veckor så kan jag ju ta mig fan vara själv på valborg också. Lite så försöker jag tänka. Ja, men ja, det var det. så att uh, jag slutade lite tidigare idag, uh, var nere på stan på favorittaket, tog några öl och när jag skulle åka hem därifrån så såg jag en massa studenter i sina förbannade jävla overaller <laughs> <laughs> och de såg så lyckliga ut och jag är så glad för deras skull att de verkligen är glada men, men. tänker att nu ska, de, nu ska de till en riktigt jävla rolig fest. Ja, men och jag ska hem. på Valborg. Och jag är så jävla glad att jag har den här jävla podden och spelar in idag. För annars hade jag satt mig och så pillat mig i en raven typ. <laughs> ja men alltså jag hade typ planer idag också. Eller vi hade väl lite löst så några planer. Men eh, sen eh, fick vi ju lite förhinder med eh, skador var inblandade. Inga allvarliga men eh, så att det får vi ju skjuta lite på. Men... Jag tänker väl att jag kan väl ha kul. Jag tänker så att Det här blir ju också mitt valborgfirande också så här eh, online så att säga. Ja. Sen får man väl ändå säga att eh, ja, man får väl erkänna för sig själv att jag blir 33 år och du Emil blir 34 i augusti va? Visst är det så? Ja det stämmer. Eh, Valborg det, det är väl en fest som vi har lämnat den helt enkelt. Den är för yngre människor. Och jag har ju haft min lilla sväng på stan idag. Jag var på Karlsta ölhall och supportade ett av mina favoritställen här i stan faktiskt. Och det, mm. uh, det är kul att uh, göra det. För jag vill verkligen att de ska finnas kvar när det här väl är över. Så det, det har varit ett väldigt trevligt ställe. Uh, särskilt om man... Framförallt, Jag tycker att käket är väldigt bra men framförallt så är de väldigt duktiga på öl vilket jag är, tycker det är kul att prova lite olika så, så man mm. kan säga jag gillar det här och då kan de plocka fram någonting som man inte har testat förut och mm. man blir väldigt, väldigt ofta nöjd då. De har bra porter där också jag gillar porter och, eller, mm. och stout gillar jag väldigt mycket. de det är också bra. Ja, verkligen. Jag drack en väldigt, väldigt god Red Ale idag. Som ja, Jag kan väl slänga upp den på Facebookgruppen sen om det är någon som är intresserad. Helt enkelt. Mm. Det var väl bra att de hade en Red Ale då redo för just dig. Ja, de hade faktiskt en. Just en kvar som jag fick. Så det var verkligen för min skull, kändes sig som. Mm. Men ja. vad kan den ha kostat då, typ 99, 150? Just den kostade 70 spänn. Sen råkade jag ju be om en stout och det vågar jag inte tala om för poddlyssnarna där ute, vad den här stouten kostade som jag beställde sen. Men det, <laughs> Man kan säga så här att det är så jävla absurt. Vet du, ibland, det kan räcka att man, vi tar Exempel med kläder. Jag är verkligen ingen som, som köper allt för dyra kläder. Men någon gång kanske det har hänt att man har köpt en tröja som är lite, lite dyrare. Och när man får hem den så tänker man att ja, jag förstår precis varför den här kostar. Den kostar. Mm. Och det var samma sak med den här jävla ölen. Du vet att jag tog en liten sipp av den. Mm. Och det bara det gled ner så oerhört eh, lent i strupen. Och den här smaken av eh, nästan lite farinsocker, kola fullt av kaffe. Mm. Ja, alltså jag förstår varför den ölen kostade vad den kostade helt enkelt. Ja men alltså, vi, Om man vill ta ett exempel, alltså, jag kan väl gå ut på Steam och kolla samma dag som Doom Eternal släpps som kostar typ 650 kronor så kan jag hitta en shooter som kostar 100 kronor. Fan. All respekt till den här personen som har suttit själv och gjort en shooter och tar 99 spänn för den. Men det är klart som fan att man får en annan upplevelse med Doom Eternal. Alltså det är lite samma sak. Men alltså... <laughs> ja, jag vet precis vad du menar. Det är ja, det är men alltså, det är inte svårare än så. att man, man får faktiskt det man betalar för. Och sen kan det finnas exempel på en person som Asus har sussit och gjort ett helt fantastiskt spel på egen hand mm. och kan ta 99 spänn för det. Och mm. all respekt till den personen, men de växer inte på träd. Nej, alltså, jag, jag tycker att det blir svårare och svårare att hitta intressanta FPS, faktiskt. Ja, just FPS, men ja, det håller jag verkligen med. Men om vi tar han Marcus som gjorde Minecraft, till exempel. Mm. Uh, han lyckades väl med väldigt billiga medel skapa någonting väldigt stort mm. för en billig peng för människor. Så det, men jag känner ändå att det han åstadkommer, det, det, det växer inte på träd, som jag sa för Nej, några sekunder det är sedan. Inte vem som helst som lyckas med det där heller. Nej, men uh, bara det där händer uh, lite då och då så får vi som är konsumenter vara nöjda med det. Mm. Ja, nej men det, det håller jag med om. och Sen måste inte det dyraste vara det bästa. Men ibland så får man ändå det man betalar för. Vare sig det är öl, spel eller kläder eller vad, det, vad fan det nu kan vara. Eh, inte minst musik och inspelningsgrejer. Där får du definitivt det du betalar för. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Säger jag nu som eh, sitter och pratar eller vi spelar en podd med relativt billiga mikrofoner men de gör sitt jobb. Men du har ju Men är de inte... mindre nu och du hade det förra veckan också. Det, ja, det, exakt. Där låter ju ändå bra för sitt pris. Ja, jag vet inte jag vet faktiskt inte vad priset ligger på de här för jag har ju lånat med mig en mic från jobbet helt enkelt och de, de, de kan, kan de en ligga halv... kring 1000, 1500 spänn? Är ja, någonstans skulle jag gissa de, på. De ligger mellan 999 och 1500. Det beror lite grann på var du köper den. En del kan ju ha lite så här extra pris eller att de ja, blir såklart eftersom det här varumärket som gör med mikrofonerna har en ny modell, tror jag. Ja, okej. Okay. För det som du sagt, i den här micken som jag använder så är liksom ljudkortet inbyggt i micken så det är bara en USB rätt in. Så för mig som inte är så kunnig i det här med ljud så är det ju oerhört smidigt att bara kunna sätta i en USB-skabel usb Kabel och inte behöva ett eh, externt ljudkort helt enkelt. Nej, men De är skitbra, de mikrofonerna. Jag funderar faktiskt på att skaffa en själv. Eh, det jag tänker på då det är att skaffa en eh, som sitter på ett stativ så att jag skulle kunna klämma fast den och ha den, ja, nu ser ju inte ni som spelar in, men ha den så att den hänger ner. Mm. Ja, jag typ vet så precis. här. Du menar ungefär som vissa skrivbordslampor kunde vara en gång i tiden. Ja, exakt. Som och jag har att det bordet. Det är väldigt många streamer som jag följer som just har en sån mix och de heter, är det danskt då när det är sånt här snestreck över öt. Så de heter typ röde eller ja. råde eller något sånt där. En som funderar jag faktiskt på att skaffa mig. Ja men röde är bra. Det, det är ju det är sånt där märk också där du får vad du betalar för. Ja precis och de ligger ju på mellan, snarare då kanske mellan 1500 och 2000 de jag tittar på. Mm. Det är rätt billigt. Så, Ja, eh, absolut. Så det, en sån tror jag skulle passa mig ganska bra. Mm. Ja, men... Eh, ja, alltså... Varför inte? För då har du ju... Som, inte, som, inte är, men, som jag säger att... Eh, jag spelar in så pass lite att jag behöver inga studiomickar för att spela in avancerade grejer, utan jag behöver få spela in prat. Helt enkelt. Ja, men då köper man en bra mic som är utformad just för prat. Den som jag pratar i nu till exempel... Det är ju den som du brukar prata i när vi spelar in podd. Jag har ju en annan som kostar typ 500 spänn men som är helt okej, okay, stormembransk mikrofon. Men ja. den är ju gjord, den här mikrofonen, den är gjord för att prata i, sjunga eventuellt och kanske akustisk gitarr. Men ska du till exempel spela in trummer eller ha en mikrofon vid en stärkare då ska du ha en helt annan typ av mikrofon och då kostar det rätt mycket. Ju mer allround den är mm. tänker jag det som är den. Men eh, den som jag har nu tror jag köpte begagnad för typ 700 spänn eller någonting. Det är ju ingenting för att få en rätt bra mikrofon. Så menar, ska du spela in en podd eller en voiceover eller någonting för att få rätt bra kvalitet så behöver du inte ha en jättebra mikrofon. Det viktigaste är väl egentligen att ha bra mjukvara och hårdvara ja, ja, Absolut. Så, då, då är det lite kul där att prata lite om priser och sånt där. Eh, apropå det här med att man får vad man betalar för. Jag Nu slog jag i lite i micken där, Hoppas inte du hörde så mycket. Men... Nej då, eh, men, men det, det du säger att eh, mellan här mikrotonen för 500 kronor, du sa att det är med akustiskt, att du skulle i teorin här och nu Kunna slita fram en um, ebanes typ och spela in en jävligt bra version av Tears in Heaven med Eric Clapton. <laughs> I teorin, ja. Vad <laughs> <laughs> jag skulle nog, om jag skulle göra en inspelning så skulle jag nog kanske spela in gitarren och sången separat. Ja, men det är fusk. Ja, det är det för sig. Det är ju, ju i podd det ska göras. Mm. Det, det when varit. i saw you in heaven så jag tycker, jag tycker att det är du som ska stå för sången i sådana fall ja ja och, och så synkar vi det med det här <laughs> Joel håller upp alltså tre fingrar som han sen reducerar till två fingrar och sen en finger så att vi kan synka då musiken med Joels sång Joel för övrigt tror jag har svensk rekord i att sjunga falska toner Ja, jag är för bra på det. Ja, det är helt sanslöst. Vi har ju pratat flera gånger om att spela in en coverskio. Ja. ja, det är nästan så att... albumet ett album nu med alla olika förslag vi har kommit på. Den skulle så, vi behöva Så det är nästan snarare än så att nästa gång som Idol kommer till Karlstad så tar du med dig ja, den akustiska guran helt enkelt och... Så driver vi arslet av den här jävla idolgören. Men när de sågar dig så måste du ju vara helt total seriös. Ja, ja, det tror fan det. Så, jag förstår inte <skratt> vad du pratar <skratt> om. Min mamma säger ju att <skratt> det är bra. Ja, men vill du veta det sjuka? En del av mig Det är att de ser att det här fanskapet är lite underhållande Vi tar med honom För att ja. jävlas med honom ja, Men så är Det ju. Det är ju så hela ja. programidén är De får ju Sjunga för en helt annan jury Först och sen får ju de bestämma Okej okay, ska de gå till tv-juryn eller inte Och de som går till tv-juryn Det är ju de som är svinbra Som kommer att gå vidare eventuellt Eller de som är så jävla dåliga Som folk kommer att garva åt Det är ju ren skär förnedringstv Det där Ja, eh, till, till deras försvar så tycker jag att de har tonat ner det där ganska ordentligt eh, senaste tiden faktiskt. Utan att det är sällan man garvar åt det på det sättet längre. Men nu ska vi inte fastna i det utan eh, jag kastar ut en liten fråga till dig nu Emil och mm. frågar vad du utan att eh, gå in på kalantän okay. för den saken skulle. Vad, vad, vad har du gjort eh, under senaste tiden? Eller senast vi hördes senast? Eh, ja, men eh, dels så har jag ju gjort eh, lite inspelningar på sånt där som jag skulle kunna prata om i ett framtida videoklipp om karantäntips eh, som man, alltså spel, man kan spela eller kanske varianter av spel om vi ska vara den. Och eh, det är väl ingenting som absolut eh, avslöjar för det är ju ingen hemlighet. Jag eh, testade Metroid och Zelda- randomizer, en sån combo randomizer, men det var första Zelda-spelet och första Metroid. Okej. Okay. Så det är, det är till åtta bitar, båda två där va? Visst blir det, mm. det så? Det mm. Och eh, det funkade väl helt okej. Okay. Jag tror inte att den randomizern har eh, eh, kommit riktigt så långt som till exempel combo randomizer med Super Metroid och A Link to the Past, utan den här behöver nog ha en del uppdateringar på sig innan den blir bra för det är en del grejer som även om man har en lätt svårighetsgrad så blir sakerna randomisade på ett sätt att du kan inte klara det om du inte kan speedrun tricks Ja, det är lite tråkigt förstås så att, Och sen var det någon grej där jag ställde in att ja, man kan ändra lite rum i spelen det blir bara kul så att man inte känner igen allting till 100 procent och när jag hittade ingången till Metroid efter någon timme spelande, så hamnade jag på ett ställe där jag inte kan hoppa upp till dörren. Vilket innebär att jag var helt fast och var tvungen att resätta hela skiten. Det måste ju ändå kännas ganska tungt tänker jag. Ja det är rätt jävla tungt. Så de har inte riktigt listat ut hur man ska kunna göra det beatable än. Utan att eh, ha liksom speedrun-tricks med sig. Jag kan väl göra ah, okay. några sådana enkla grejer som att eh, stå i en dörr och eh, flytta mig uppåt eller under skärmen. Alltså det är trick du står i dörren och så trycker du ner och upp jättefort. Du gör det till Morph Ball och reser dig upp fort. Så att du flyttas uppåt på skärmen hela tiden. Och när du har gått förbi <laughs> längst upp på skärmen så kommer gubben hamna längst ner och på så sätt så kunde jag ta mig till vissa ställen som inte går att ta sig igenom utan bomber till exempel till okej ah, okej. Okay, okay. Men jag tycker inte att det ska vara ett krav att göra sådana tricks och med det också är också att när du gör det till boll, då måste du trycka på uppåt fort som fan för att om du inte är tillräckligt snabb, då fastnar du i väggen och då är det kört. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Det, det, men... Jag tycker det är lite, lite orimligt men de får väl få några försök på sig. Ja, såklart. Det här kanske är något som vi kommer att få se mer av som är randomizers och hit och dit. Men i särskilt i kombination med två olika spel, tänker jag. Ja, men jag gillar ju det, det Jag menar, det, det, det behöver inte stanna vid Zelda och Metroid, menar jag. Utan det kan ju tänkas att det blir andra spel också. Ja, det tror jag. Det, mm. finns ju, jag vet inte, det finns ju rätt många randomizers. Sen vet jag inte hur är många combo randomizers det finns. Det finns väl eh, ett gäng förstås. Men de två som jag har kört är ju Super Metroid och Link to the Past. Den är skitbra. Ja. Den är väl optimerad. Det finns också fasta punkter eller gångar som gör att du kan förflytta dig mellan spelen. Men i Zelda 1 och Metroid 1 som den här heter så är det random vart ingången till Metroid är För man börjar alltid i Zelda Och du kan ju spela typ halva spelet Innan du hittar en hemlig ingång som leder till Metroid Och okay. jag vill ju att man ändå ska göra Inte för mycket progression i Zelda Innan du går över till Metroid Utan du gör lite progression som märker att Nej men nu är det grejer som jag inte kan hitta i Zelda Då ska man gå över till Metroid och mm -hmm. hitta de få mm -hmm. grejerna där och så får man flytta fram och tillbaka. Så det är ju då det blir liksom kul om mm. man känner att man åstadkommer någonting, liksom sakta men säkert. Det gör att intresset liksom mm. hålls uppe. Men om jag ska köra igenom halva Zelda innan jag kan komma in i Metroid och redan har eh, hälften av alla uppgraderingar, då känns det lite som att det tar udden av utmaningen på ett sätt. Det ja, såklart är det så. Med att de inte har gjort att man kan... Eh, ta sig vidare om man inte kan mm -hmm. speedrun-tricks som mm -hmm. man måste vara typ Metroid McFly för att kunna klara av Ja <laughs> Metroid McFly ja. Är speedrunner alltså mm. Jag tänkte på Martin MacFly. Ja, det är väl antagligen därifrån han har fått sitt namn Såklart är det så <laughs> Men ändå så är det ju det man tänker på. Det var bara det jag ville ha sagt. Det, det, det är bra att du förtydligade det så att alla är med på det. Men ja. du då? Uh, jo, uh, jag satte mig faktiskt. Jag använder ju det här nu um, Game Pass PC. Alltså Game Pass det är någonting som Microsoft egentligen kör för sin Xbox och uh, Xbox Live. Men det finns, det finns ju även på PC Som jag använder Väldigt mycket just nu Alltså det är egentligen det enda jag spelar på Kan jag väl säga Ja, ja. Det, är så pass. Och, ja det får jag ändå säga Min Playstation 4 Den står där i hyllan och har inte blivit Spelad på sen Red Dead Redemption 2 Avklarades Och det är, det är ju sin lilla tid nu helt enkelt mm. Jag tycker helt enkelt att det, det, det är Absolut roligt att spela på PC Det tycker jag nog men det som är bra det är att jag har ju alltid varit alltså jag började liv som en Playstation, eller en Nintendos Med mm. Super Mario Zelda och allt det här. och För den delen Super Metroid. Um, sen sakta men säkert så växte ju mitt spelintresse igen och jag slutade med en Playstation 3 i <laughs> gång i tiden. Mm. Jo, men i och med att jag valde Sony när jag lämnade Nintendo så missade jag ju Xbox lite och uh, allt det som de uh, representerade. Mm. Och det kan man väl säga att uh, jag kanske genom åren har hånat Xbox och Microsoft lite. Men... Är det där, ja, visst är det så. Och, uh, men när man växer till sig så kan man ju på något vis förstå att... Uh, det fanns jävligt bra spel på Xbox också. Och sen vidare på Xbox 360 och nu senast Xbox One. Så det jag har gjort nu är att jag satt mig ner för första gången och spelat Halo. Mm. Och nu är jag ju... Där man pratar om att Halo förändrade hela FPS-genren och... Flyttade du över till ett konsolläge och gjorde FPS relevant för konsolspelaren. Mm. Det kan göra det nästan lite ironiskt att jag nu spelar Halo på PC. Men Jag spelade det, det på det PC man... första gången också när det var nytt. Då var ja. jag inte dug imponerad men hade jag spelat på Xbox hade jag nog säkert gillat det bättre. Och det jag spelar på nu, det är någon form av sån här anniversary, enhanced version. Egentligen är en remake. Men det som är lite häftigt är att man kan trycka på tab på tangentbordet och byta till den, så att säga, gamla grafiken. Ja, alltså, in en instans. Alltså, mm. man, det går direkt. Och då kan man ju verkligen se hur mycket som har hänt med grafiken. Så det... Då får man ju ändå se att den första Xbox var ju en jävla powerhouse på, på sin tid. Ja, det var det ju utan tvekan. Det var ju utan tvekan den absolut starkaste konsolen som fanns på marknaden. Den sparkade uh, ju röven på PS2 och Gamecuben <laughs> rätt hårt. Ja, och uh, jag tror ändå att den med lockade en viss typ av köpar- Helt enkelt, alltså, mm. Människor som aldrig hade kunnat tänka sig att köpa en konsol tror jag helt enkelt köpte en konsol. Mm. Och nu tror jag att kan jag spela till en tredjedel, en fjärdedel av Halo kanske. Och eh, det märks ju att det är ett spel som har ganska många ord på nacken. Mm. Men jag kan ju samtidigt förstå... Precis varför det blev så populärt och varför det har betytt så mycket för FPS på konsol som det har gjort. Mm. Egentligen så, när man kommer ihåg, vi har ju pratat om FPS som Halo, Quake och så vidare. att Där tempot är det viktiga. Du ska vara snabb, du ska kunna skjuta i huvudet snabbt. Tempot du håller som spelare är oerhört viktigt för att överleva. Det drog egentligen Halo ner Totalt och uh, implanterar det här med sköld och gömma sig bakom hinder och ladda upp din sköld igen. Och liksom, det, det blir nästan lite mer taktiskt skulle man kunna säga. Ja, och, man slappar det här med medikits och sådana här grejer också. Det tror jag ja. Halo var bland de första med. Det är det. Exakt. Är det. Och, uh, så när jag spelar Halo idag för första gången så jag kan ju verkligen förstå varför det blev populärt. Samtidigt som vi egentligen ser fram emot senare delar i serien som är lite mer nutida. Mm. Så det känns väl lite tråkigt att säga men det första Halo som har betytt så mycket för så många människor. Det kommer vara ett spel jag bara vill ta mig igenom för att uppleva saker längre fram. Så kände jag faktiskt. Eh, första gången jag spelade just första Halo. Det var ju på PC när det var relativt nytt För att jag hade hört så himla mycket bra om det Och det som var bra med första Halo Var ju just att det var till konsol Tänker jag. För att på PC så var, var det liksom okej okay, Liksom på sin höjd Men jag köpte ju en Xbox eh, Typ när Xbox 360 kom För då sjöngt de i pris Så man kunde köpa en sån som var färdig Chippad med en rätt fet hårddisk Med den tidens mått mätt. Och då, kö då köpte jag med Halo 2 och det måste jag säga var in i helvete roligt. Ja. Det, det kanske är det som jag får ta igenom mig det första och sen gå på Halo 2 och kanske uppleva något annat helt enkelt. Mm. För det var ju lite multiplayer-läget var ganska kul på Halo 2. Sen, sen vet jag inte om man kan göra det på ettan. Det kan man säkert. Men på tvåan kunde du ju köra igenom hela spelet liksom splitscreen. Ja, jag, jag tror att det är, i den här versionen jag spelar nu som är någon form uh, Anniversary Edition där tror jag att co-op är implementerat så att säga. Mm. Så huruvida det gick i originalversionen det låter jag vara osagt men i den här versionen jag spelar så är det co-op också om jag har mm. förstått det hela rätt. Grymt. Men eh, bra, men alltså fastän eh, köra dem... Eh, Anniversary-versionerna av Halo tänker jag kanske kan vara ett bra sånt karantäntips. För att det är ju ändå ett stycke spelhistoria får vi väl ändå säga. Och första ja, Halo man jag väl nästan som retro idag. Ja, det kan man säga i den här Master Chief Edition som den heter. Du, du får ju faktiskt med sex stycken spel i det. Mm. Det är ett, två, tre, fyra och två små sidospår. Det är väl Halo Reach och ett till. Mm, som du får just. med. Jag körde inte så mycket av trian, det körde jag däremot online faktiskt. För mm -hmm. Evelinas bror så var över oss oss. Det här var ju svin länge sen. Typ, oj, tolv år sedan kanske. Ja. <laughs> Då körde vi lite Halo 3 på Xbox Live. Och mm. jag han inte göra oss mycket. Han var ju svingrum på det där och slaktade allt medan jag hann knappt spåna innan det dök upp någon och högg ner mig med något sånt där lasersvärd som har där. Men det var, det var rätt coolt, vill jag minnas, Halo 3 också. Men jag var nog mer sugen på Fable och den typen av spel än Halo just då. Plus att Fallout 3 kom ju där i den svängen och Resident Evil 5, så att det, det där... Tappade jag nog intresset för ganska fort Ja Och det, det förstår jag ändå För det gjorde jag egentligen också Ja Men, men du, ska vi ta några andra Sådana bra karantäntips nu så här 30 minuter in jag, jag kommer nog i och för sig att se De två vi nämnde också som karantäntips För att det är rätt bra Grejer att slå ihjäl tid med Sådana spel som Halo till exempel det är ju inte så mycket springer runt i labyrinter och leta efter en nyckel för att låsa upp en dörr någon jävla stans och sen liksom ta sig vidare utan Halo var ju mer liksom döda den här vågen med fiender, gå vidare, döda nästa våg och gå vidare. Ja, exakt. Det, det förstår jag ju att man kan föredra i vissa fall än att hålla på och leta sig fram till en jäkla massa skit. Men vill du börja med något karantäntips som du har eller ska jag börja? Jag kan väl börja med en liten serie då, mm. helt enkelt. Det är att jag, jag har ju verkligen alltid, alltid älskat The Simpsons. Mm. Och många pratar om att de senaste säsongerna, alltså typ säsong 20 och framåt- mm. Um, kanske har tappat lite i kvalitet Det jag egentligen känner att de har gjort det är, att det är inte lika Kan man kalla det för Det är inte lika direkt humor längre Utan det är väldigt, väldigt mycket Satir nu för tiden Ja, vi pratade om det förra veckan Att de tidiga mm. säsongerna Mer absurd humor Ja, exakt Så jag har ju återigen nu då sett ännu fler avsnitt Av uh, de tidiga säsongerna Mm. Och känner verkligen, alltså, alltså jävlar, vad bra Simpsons var på den tiden. Du har inte ändrat dig från förra veckan helt enkelt. Nej, utan jag bara tittat på mer och mer kring där säsong 7-8, alltså ja. mitten 90-tal. Alltså, det finns ju så mycket där som, alltså, det var, det var så unikt för sin tid. Alltså, det fanns inte en tecknad serie. Alltså, det här får man säga, det här är ju före både Family Guy och. South. Vad heter de där? Tack. Eh, både före Femrigar och South Park. Så det var ju verkligen på en helt egen nivå. Och de är verkligen väldigt, väldigt bra. Det som slår mig också, det var att jag tittade på ett avsnitt häromdagen. Det handlar om när Bart han snattar ett tv-spel från den lokala snabbköpskedjan. Mm. Och då lyckas även Simpsons i den här absurditeten som jag pratade om förra veckan att bli lite djupt på något sätt. Okay. Och liksom lyfta in ett allvar, kanske någon form av samhällsallvar. Jag vet inte vad jag ska kalla det på annat sätt, men hur det är för en liten tonårs... Är det en, en liten kille som snart är tonåring och växer upp och det att man tycker att morsan är jävligt jobbig och hit och dit. Man liksom försöker bryta sig loss lite som för det och hur det kan gå då. Så att det blir liksom inte bara den här humorn som man ska garva rakt ut åt, utan det blir lite sentimentalt emellanåt också. Och det kanske jag inte... När jag var... När jag såg det här förra gången, då kanske jag var 12-13 år. Det så pass då, kunde, sen alltså. ja, och då kunde jag garva mycket åt det här avsnittet när Bart snattar. Men samtidigt när jag såg det nu som vuxen så kunde jag ändå se så här, att det blev en annan grej nu helt enkelt. Det är svårt mm. att sätta fingret på exakt vad det är men liksom det, man kunde sätta sig in i hela samhället mm. som avsnittet prioriterar på ett annat sätt. Man ser saker ur ett större perspektiv helt enkelt. Ja, med vuxna ögon. <laughs> man vet att det är fel att göra så. Ja, ja men alltså dels att man vet att det är fel att göra så. Men att man förstår varför Bart gör som man gör. Och man kan tycka att det här är fan med att överanalysera något som The Simpsons. Men jag tänker ändå att de som har gjort det avsnittet har... Ändå lagt in möjligheten mm. att överanalysera det. Så jag tror ändå att de har haft en tanke med det här att liksom göra väldigt djupa avsnitt. Mm. Ja, men jag kan nog hålla med dig om det. Nu har inte, jag inte sett på Simpsons på väldigt länge men jag vet ju att det är sjukt stor skillnad på de äldre och de nya avsnitten. De nya avsnitten är, liksom, de är ju fortfarande bra. Men det är inte alls samma sjuka humor som de förra. Och jag vet inte Nej, verkligen att inte. Man vill göra någonting annat idag, eller man kanske vill göra det smartare, eller att det är ingen idé att försöka göra någonting sjukt. För det finns ju mycket sjukt redan. Där var det det sista du sa som jag tror det ligger mycket i att det finns både South Park och Femliga som gör den här extremt sjuka grejen så att. Det finns ju ganska många sådana tecknade liksom, komedier. Det var ju Bob's Burgers har Bojack Jack vi har Rick and Morty och massa sådana här. Rick and Morty är ja, för övrigt superkul och jättehärligt. Ja, det tycker jag också. Men så att jag ändå känner att eh, mm. Simpsons kanske har valt självmedvetet att lämna det där och representerar något annat idag. Mm. Och så som jag säger det, jag tycker att det är väldigt, väldigt mycket samhällssatir. Mm. Idag ja. Och det har det sin skärm Det också ja, så jag tycker Jag har kollat alla säsonger av Simpsons Och så fort det kommer ett nytt avsnitt Så väljer jag att se det Men Jag garbar på ett annat sätt Än vad jag gjorde 1998 Så mm. man, kan, man kan se lite mera nyanser Och sådana där grejer nu Ja, så är det Ja, nej men, ja, Simpsons går ju alltid hem så då kan vi väl ändå se i alla fall säsong 5 6 7 8 där någonstans så är eh, lite på sin peak. Ja, så är det. Det får man väl ändå säga att det är. har du förresten hört någonting som jag skulle tycka var så jävla coolt det är att Simpsons måste ju få ta slut någon gång tänker jag på det här genom att... i bilen. Bilar. Ja, exakt. Och genom alla år så har man ju ifrågasatt eh, till exempel varför karaktärerna som, ja, barnen framförallt, alltså Bart och Lisa och Milhouse, allt vad de heter, mm. att trots att det är jullov och eh, trots att de firar jul <coughs> så går de fortfarande i fjärde klass allihop. Mm. De växer aldrig upp någon gång. Nej, och Homer är då, typ alltid 36 år eller vad fan är. Det? Ja, något sånt. Så då finns det någon sån här fan -teori om att det sista avsnittet av The Simpsons, den dagen det väl kommer, det kommer att avslutas med att familjen åker till skolan för att gå på den här föreställningen. Som då första avsnittet börjar med. Så att Simpsons för all framtid kommer vara så här, en, någon form av infinite loom, loop. Mm. Så att det kommer börja där det slutar. Lite som Pulp Fiction <laughs> ungefär. Mm. Det så att det kommer på... på någon gång och det mm. tänker jag, det skulle vara ett coolt avslutning faktiskt. Ja, det, skulle det, verkligen. det, det är ju synd att någon redan har kommit på det. Annars hade det varit ett sånt jävla helt mindfuck att se det sista avsnittet på, men ja, det finns ju även, det finns ett avsnitt där Homer hamnar i koma till exempel mm. och avsnitten efter Homer hamnar i koma så kanske det blir bara mer och mer absurt. Det finns också någon teori som handlar om att alla avsnitt efter att Homer hamnar i koma är bara Homers drömmar så att det, det kommer sluta med att han vaknar upp. Ja, jag vet inte vad jag tycker om den grejen, men ja, det men hade men väl också varit... en säsong är det avsnittet på? För det känns ju också lite som att uh... basera resten av allting på ett avsnitt ändå långt in i serien, eller? Uh, det är ett ganska tidigt avsnitt. Det är det här April Fools-avsnittet tror jag, när uh, Homer, han lurar ju alla första april och honar dem som fan och sen väljer Bart att skaka en ölburk väldigt, väldigt mycket i en maskin. Och sen när Homer öppnar den så exploderar hela kvarteret och Homer hamnar i koma. Jag tror att det, tror att det är det avsnittet man menar. Och nu får gärna någon rätta mig. Så insatt i Simpsons säger jag tyvärr inte. Men jag har uppfattat sig att efter det avsnittet så blev serien alltså på ett markant sätt bara mer och mer konstig och absurd och Homer och Lisa och Bart och Marge gjorde bara konstiga saker som kanske inte är så mänskliga alla gånger. Mm. Så de, det finns en teori där att Homer ligger fortfarande i koma efter den här incidenten och drömmer allting som händer här nu. Ja, men det hade ju varit eh, fast det känns ju också som att det finns fler serier som har lite det där Kommer du ihåg den där skitsåpan Sunset Beach smick på fyran eller vad fan det var? Ja, Du fattar inte hur väl och hur illa det är att jag kommer ihåg den. för Det var nämligen så här att i Lidköping, där jag växte upp och mm. där jag bodde in när jag gick på gymnasiet så då fanns det en skoltidning som hette Spana in. Och varje fredag så fick de tre, fyra sidor i den vanliga tidningen i Lidköping. Mm. Och det blev jag intervjuad av en klasskamrat en gång. Och då frågade hon mig, det bra. vilka serier tittar du på? Och då tänkte jag, nu, nu ska jag vara lite rolig. Så jag svarade bara, jag tittar bara på Sunset, Sunset Beach. Dramaturgin är fantastisk, svarade jag. Och trodde ju min enfall att här fattar alla att jag drar, att jag driver med den här serien. Men folk tog ju det här bokstavligt och jag blev så honad för att jag tydligen helt plötsligt älskade Sunset Beach. Och ville veta det absolut... Du nu Emil och alla poddlyssnare där ute. Vet du vad som hände dagen efter jag hade varit med i tidningen? Jag cyklade genom Lidköping. Och ett barn när jag kommer och cyklar pekar på mig och skriker. Erik, det är han som var med i tidningen. Och det här låter som att jag hittar på det här. Men jag lovar er, det här är helt sant. En jävla tioåring honade mig för att jag hade skojat om att jag tittar på Sunset Beach. Och det här är ju en period, alltså jag kanske hade sett tio avsnitt av Sunset Beach och tyckte att det var ett lite roligt svar. Men folk fattade inte alls. Det var jag skämpte om <skratt> Förbannade jävla lokaltidning Säger jag <skratt> Jävlar var den inte riktigt Brann som den skulle <skratt> Ja nej men det, det är något fel På folk som inte begriper I alla fall Den slutar ju med att Hela skiten är en dröm Fan, är det så? Jag har aldrig mm. sett slutet, nämligen. Ja, nej. I hela den jäkla serien tror jag slutar med att allt var en dröm. Nej, det var ju synd. Men ändå rimligt på, är du som ändå på något sätt. Kan. Jag trodde du att, jag trodde att du hade sett. <laughs> ja, ska du börja nu också på samma sätt som den där jävla tioåringen på sin jävla kickbike som pekade på mig? <laughs> nej. Jag, jag, jag, alltså, jag hade ju köpt det. Liksom. Jag hade ju fattat direkt att det måste vara någon som driver det. Det är ja. lite som det här, kollar du på GUIFs hemmamatcher? Nej, jag är hårdrockare. Du är en måste jag. Uh, och tyvärr Per, nu kommer jag hänga ut dig Per Arvidsson. Han fick nämligen frågan också en gång i det här spana in som det kallades när Silvia som hon hette frågade: Då var frågan: spelar du in något, spelar du något instrument? Och Silvia frågade Per: spelar du något instrument? Och han garvade som fan och sa: Ja, jag spelar skinnbanjo. <laughs> alltså runkar. Jo, jo, och jag, jag tror att, att de flesta ja, vet vad det betyder. Ja, det tror jag att Per också trodde att de flesta trodde ja. att de flesta visste vad det betydde. Men nog så, det stod i tidningen Per som 3D. Jag spelar skinnbanjo. <laughs> Rätt ut i en tidning till 45 000 personer. Det ska man ändå ha cred för. Ja, det blev ju helt fantastiskt. Men det är kanske... Nu kanske jag inte har hängt ut Per så mycket, utan mer reporten som uppenbarligen var en idiot. Ja, jag tror nog faktiskt att det är den personen mm. som har gjort bort sig. Per är ju en hjälte. <laughs> ja, så är per det. Arvidsson är en hjälte, det kan jag ju säga. Ehm, mm. Bra jobbat, grattis. Jag önskar att ja. jag hade gjort samma sak. Jag kanske taggar honom i det här inlägget till den här podden helt enkelt. Ja, gör det. <skratt> ja. Jag kommer att tänka på en serie, vi kan väl, vi har pratat ganska mycket spel så att jag kanske ska ta en serie nu då. Yes. Som, som jag skulle behöva kolla lite mer på som jag tycker är för jävla mysig att titta på Men jag tänker också så här att jag är osäker på om en person som inte såg den då skulle köpa det idag på samma sätt det ingen, fan, ingen nu, nu tycker jag att det här är Riktigt jävla spännande Med vad du ska komma med för serien Det måste jag ändå säga Ja men då ska jag försöka dra ut lite mer på det Eftersom jag älskar gamla serier så mycket Så vad är det Emilasit? sitt? <laughs> är det Albert och Herbert? fan <laughs> visste du det? Nej, det tror jag inte. Det finns få saker som jag blir så upphetsad av som två göteborgare som står och gapar på varandra. Nej, alltså grejen är att jag gillar storyn väldigt mycket och ovissheten som man ändå dras med hela tiden i den här serien. Man ändå, du vet, det här att... för Ofta med så skräckfilmer och sånt, vi tar Blair Witch Project- det läskiga mm. är ju inte att det finns någon häxa ute i skogen utan det är ju ovissheten att man inte riktigt vet, det är en legend men mm. så börjar det hända jävligt knasiga saker som är helt oförklarliga man får aldrig svar på det och det är ju typ det absolut läskigaste som finns och det tycker jag väl är rätt skönt för om man kollar på andra typ serier eller filmer där man får se liksom ett monster vad vad som, som helst det är klart att det kan vara läskigt men det kan också vara rätt avdramatiserande på något sätt, men den här serien bygger på att det är en massa okända saker hela tiden och vi har alltså två agenter som eh, i FBI som undersöker de här två de här okända och lite märkliga sakerna och jag pratar givetvis om Arkiv X. Åh, oh. <laughs> det är ju en helt fantastisk serie som jag faktiskt har sett alla avsnitt av. Det är en av en sån här serie som jag har följt från start till mål helt enkelt. Det har ju inte jag gjort. Och det är därför jag tar upp den som ett karantäntips. För att den kom ju på Netflix var det? Eller var det via Play? Uh, via Play tror jag. I ja. alla fall, uh, de startar ju om den här serien för några år sedan och började göra lite nya avsnitt uh, då tror jag väl ändå att de la ut hela serien i samband med det. Mm, för att jag började kolla på första säsongen och eh, jag blev ju för fasen alldeles varm i kroppen av att kolla på det här. Ja, och den tiden, alltså det är länge sedan jag tittade på den här serien. Det är på den tiden som att jag följde serien väldigt länge på TV4. Mm. Och till slut så började ju TV4 visna avsnitt typ 00.30 på onsdagar. Men eh, på den tiden så fanns ju någonting som först hette Napster och sen hette Kasa- Mm. Så då blev det ju så. Och så småningom så blev det ju torrenter. Så det får jag väl villigt erkänna att det, var, det är så jag har sett Arkivex. Mm. Ja, men det... det, Eller, det vänta, nu, att vä vä vä vänta lite, förlåt. För att, vi, för att vi inte ska bli strikade nu så... Det var så jävla märkligt. För det var så att jag hade några CDR-skivor som jag egentligen... Jag, jag ville egentligen slänga de här cd skivorna och DVD-skivorna. Men så fort jag la dem i en papperskorg så kom de tillbaka. Så kom de tillbaka till min lägenhet och när jag fick dem tillbaka så var det varkexavsnitt på dem. Ja. Alltså, jag vet inte det hur det funkar, men, ja, men det var så det var så att helt plötsligt så fick jag de resterande säsongerna i brevlådan helt enkelt av arkivex. Mm. Så, så, så fort jag kastade ut en cd skiva i trädgården så fick jag 15 nya avsnitt av Archivex. Så, så gick det till. Exakt, om någon lyssnar. Exakt samma hände mig med eh, Dragon Ball. Mm. Eh, och Dragon Ball Z och Dragon Ball GT. Exakt eh, samma grej hände. Och det var jättemånga serier som... Eh, jag fick på CDR-skivor och de gav jag faktiskt bort till en kompis när vi hade krökat en kväll. och Hon lyckades tappa dem i backen för påsen. Hon hade alla de här hundratals CDR-erna gick sönder vid brandstationen i omhåll. Det var ganska roligt. Ja, lite syn också. Ja, så att hennes ja. svärfar fick komma och hämta henne. Det är en ganska kul grej. Men det som jag ändå känner när jag kollar på Arkivex, jag vet inte om det är så att det är för att serien håller idag som jag tycker att det är jävligt mysigt. Eller om det helt enkelt är nostalgin som gör sitt. För jag tycker ju ändå att de mysterierna som dyker upp är väldigt intressanta och spännande. Jag tycker att känslan är jävligt bra. Men det är också det här, det är ju från en tid då internet inte var någonting man hade obegränsat av eller smartphones där du kunde ta reda på allting direkt. och yeah, exactly. det, det kan ju göra att om man kollar på det idag så kanske man känner att varför gör de inte bara så här? Grejen kan ju dyka upp. Så att jag, jag är lite så här osäker på om jag kan rekommendera den till alla, men jag... Personligen tycker jag att det håller rätt så bra fortfarande. Ja, det tycker verkligen jag också. Men, alltså. Det som jag tror är en fördel för just arkeväxt är att det här att folk, folk älskar alltid mysterier. Mm. Och mysterier, de. Det på något sätt, det, det står över. Det som åldras på något sätt. Mm. Så jag tror ändå att du kan se Arkevex och få en behållning av det. det. Jag vill verkligen tro att det är så. Det är det jag vill tro också. Men sen får jag ändå liksom ha någonstans i åtanke att det kanske, är, det kanske är nostalgin för mig som gör att jag bortser från allt som inte är just mysterierna. Om man säger ja, vad fan ska jag säga. Som jag sa, jag har inte sett det här på... Ja, det är i alla fall 15 år sedan jag såg Arkeväx, liksom originalserien. Så. Mm. Men jag tyckte ändå att eh, när de nya säsongerna kom, det är ju bara några år sedan, så tyckte jag att de fångade den här musiken väldigt lätt och väldigt snabbt igen. Mm. Så jag tror att... Eh, om um du är en person som bara vill ha nytt med en massa snygga effekter och, helt och allt det där då, då är Archivex ingenting för dig Men om du, om du kan bortse från det så tror jag att du kan finna Någonting fantastiskt i att titta igenom mm. Archivex på, på via Play Eller det, vilken plattform den nu finns på mm. Jag tror att det, det finns kvar faktiskt Ja det tror jag också nu har inte jag riktigt tagit mig tid att titta på det så mycket nu, men jag kommer nog vilja titta på det framöver. För det är en annan serie som jag håller på att titta på nu. Men jag kan vänta lite med den. Så kan du få ta något exempel nu om du vill. Ja, och då väljer jag helt enkelt att ta en serie som jag har sett på nu i veckan. Det var Jimmy på jobbet. Jag sa att jag har nämligen. Alltså det finns ju så oerhört många olika streamingtjänster. Det är Amazon Prime och Netflix och uh, Disney så småningom kommer till uh, Sverige också. Mm. HBO, Netflix, Seymour och allt vad det är. Och jag kan säga jag skulle gärna vilja ha allihop. Men helt enkelt så kan jag inte det. Men då var det så bra att uh, farsan han sa till mig så här, Jag har HBO. Du kan låna mitt login. Och därför har jag nu i veckan kollat på Watchmen som HBO producerar. Och om du inte känner till eller har sett filmen som Zack Snyder gjorde för 10-15 år sedan. Det är en, ja, det är en serie, Watchmen men kanske... Det, in, det är inte superhjältar på samma sätt som eh, stålmannen Superman utan det är mer implanterat i vår vardag på något mm. sätt. Det tycker jag ändå är filmens styrka att inte är Spiderman, hulken eller Iron Man, alltså det här övernaturliga och superbombastiska utan det är utan det, utan att det, det finns en person som kallar sig för Dr. Manhattan som är väldigt, väldigt mäktig. Annars så är det vanliga människor som har valt att maskera sig för att bekämpa brott. Mm. Um, och uh, filmen bygger egentligen på det enda serialbumet som finns. Men nu har det i alla fall i och med den här HBO-serien kommit en uppföljare till serien. Och här är det viktigt. Det är en uppföljare till serien, alltså serietidningen. Det är, inte en, upp, det är inte en uppföljare till filmen. Mm. För det finns, det finns vissa saker som skiljer sig mellan filmen och serietidningen som... Ja, om man inte har läst serien så kan man bli fundersam över vad är det som händer nu. Mm. Så jag skulle rekommendera, vill du se den här, så du behöver inte läsa hela serien, men det finns en sån här Wikia-sida, inte Wikipedia, utan det finns en som en, en wiki kan man väl säga, men Wikia mm, har ja. många sådana. Uh, där kan du läsa på vad det var som egentligen hände i den här serietidningen. Eller för den delen, göra det enkelt för dig och läsa serietidningen. Det finns en app, va? Där du kan läsa alla de där, va? Ja, vi, alltså det här är ju en DC Comics- eh serietidning. Jag vet att Marvel har en serie en app där du kan läsa i stort sett alla serietidningar. Jag vet inte hur det är med DC Comics det måste jag säga. Jag Ingen tror aning att Watchmen var Marvel, men det är DC Comics alltså. Fan, nu blir så jävla osäker när du säger så, men jag, ja men äh, jag eftersom det finns någon sån här alternativ uppföljare där Superman är med så har jag bara antagit att Watchmen är DC Comics också. Mm. Uh, den personen som har gjort den här HBO-scenen, det är bara en säsong, uh, det, det är faktiskt det. Det är Damon Lindelof som gjorde Lost en gång i tiden tillsammans med J.A. Abrams och uh, den som har lyssnat på podden vet ju att jag älskar Lost så jag kunde inte ha valt en bättre person som kunde ha fått göra en fortsättning på Watchmen mm och jag kan väl kort och gott säga att eh, det är tio avsnitt. De är mellan någonstans kring 45 minuter till en timme. Det är rätt, Och jag tyckte uh, att... ja, eh, Nej, fan. Det är ju bara nio avsnitt förresten. Så säg att det, det är strax under nio timmar att titta igenom om man vill se hela serien. Mm. Det är ju jättebra eh, för karantän. Verkligen. Och det var väldigt mycket i serien som jag tyckte var bra. Och det var några saker som jag aldrig riktigt kunde greppa. Så det, det, jag, lite tudelad är jag ändå. Um, så. Vet du, jag, har, jag kan inte hjälpa det. Men jag har så jävla svårt för. Och nu vill jag ha en sak sagt innan jag fortsätter att prata nu. Mm. Jag vill slänga ut kanske ett litet, lite spoiler alert här nu. Mm. Jag ska inte berätta vad som händer på något sätt men jag vill ändå säga det här så om du inte vill höra något nu så hoppa fram en minut. Så kan vi väl säga. Vet jag har ibland svårt för att när en regissör säger så här jag vill bara göra en säsong men regissören samtidigt ändå likt förbannat öppnar för en fortsättning. Mm. Alltså att han, han ska tisa att om jag vill så kan jag fortsätta. Ja, ja och, jag jag vet vet, vad du menar. och jag vet liksom inte riktigt vad jag ska tycka om det här. Alltså, serien Watchmen kan absolut sluta så den gör. Och han säger: Damon Lille, jag kommer aldrig att göra mer av det här. Men om han om tio år ändå skulle känna: fan, jag fortsätter med den här serien. Mm. Så kan han det Och alltså, Jag vet inte egentligen vad jag tycker om det Jag vill ju egentligen helst ta Ett avslut mm. Eller en Eller väldigt tydligt att Här kommer det att komma mer mm. Och här hamnar vi i en sån Extrem jävla gråzon Med vad som han egentligen har tänkt Och det fan, det irriterar mig ändå lite Tyvärr Det är lite mer än ett öppet slut kan man säga Ja jag Nej, tror att när jag, jag, har, när jag har läst på den här vicken så står det It's implied, it's implied that. Mm. Alltså, ja. Det tisas att den här personen kanske möjligtvis kan göra det här. Bara, Men Haha. när du är ändå inne på det så tycker jag ändå att du vet när sista Nolan-Batman-filmen gör en typ en sån grej. Mm. Med han, ja. Joseph Gordon-Lewitt, när han kommer in där och ger ja, ja. typ Robin, fast han hinner aldrig bli Robin. Men att man skulle nästan kunna Utan... se någon form av fortsättning där han är Robin, men det kommer vi ju såklart aldrig att få se. Ja, nej, jag, jag tror ändå, kan jag kalla det här, det här är mitt undantag som bekräftar regeln, det är att Nolan väljer att avsluta att han, eh, Joseph Gordon Lewitt, är, han är Robin i den här mm. filmen. Och när filmen tar slut så är han den nya Batman. Men det är en historia han aldrig kommer att berätta. Ja, mm, precis. Och det hoppas jag ju, det fanns ju en period där jag kände att fan, gör en till om tio år. Gör en till om femton år. Men nu känner jag ändå så här, nej Nolan, gör aldrig en till. Utan nej. låt det vara så här, för nu har det gått så lång tid att just nu så är det tycker jag, ett väldigt bra avslut. Jo, men jag kan väl ändå känna att de är ju jävligt bra, alla de tre. De är ju svinbra filmer och uh, man vill ju ändå inte riskera att det ska komma en fjärde film som inte är i närheten, om man säger Nej, exakt. Det är det som är risken. Det, det är det som händer med de här Born Identity-filmerna. Mm. Born Supremacy, Born Ultimatum, det är väl den tredje. Och sen kommer jag fan inte ihåg vad de heter allihop. Men, men det kommer en jävla massa. Mm. Det där till slut kom en fjärde film. alltså Det måste jag säga. Jag tycker att de tre första så jävla bra actionfilmer. Och när vi ändå pratar om karantän, har du inte sett Bourne-trilogin, alltså de första tre filmerna, så se för fan dem när du sitter i karantän. Mm. Men till slut, de kunde inte låta bli och göra en fjärde rulle som tyvärr inte håller samma klass. Även om både Matt Damon och Alicia Vikander, oj, nu sa jag det med väldigt amerikanskt uttryck, Alicia förlåt. Bikander. Alicia Vikander. Alicia Vikander gör fenomenala jobb så är det, tyvärr, det är något som saknas i den fjärde. så mm. Vad heter det? Bäg... Nej, vad heter det? Ja, ja det, det är ett uttryck som jag har hört någon gång, men jag kan det tyvärr inte. Äh, då låter vi det vara osagt helt då enkelt. Vad smolkarbägaren, eller vad sa du? Ja, jag tror inte att det är exakt så man säger, men... Eh... Vi kommer att få kommentar på det så att det kommer att reda ut sig. Hoppas det. Men jag har faktiskt sett första barnfilmen. Jag var inte jätteimponerad av den faktiskt, men det var länge sedan så jag kanske ändrar uppfattningen om att titta på den nu. Det kan ju faktiskt ja. vara så. Alltså jag tycker till och med så att eh, tack vare att de tre bornfilmerna finns så har vi en James Bond idag tycker jag. Ja, men det, är väl, det var väl lite det som var tanken va? Ja, eller du, nu, nu blir det ju ett jävla sidospår här. Men mm. vet du vilka filmer som var tänkta att ta över Bond? För det var så här: efter lite Pierce Born Brosnan, var, ja. efter det att uh, Pierce Brosnan hade gjort Die Another Day som liksom var ganska risig, tyvärr. Mm. Så var faktiskt läget ganska osäkert för Bond. Ingen visste finns det något existensberättigande. Men det fanns ett Manus som var tänkt som en Bond-film, men som till slut blev en annan karaktär. Och det är faktiskt Triple eh, X-filmerna. Oj. Eh, som från början var tänkt att liksom, det här är en Bond-rulle. Men sen så blir det så osäkert kring Bond och sen så valde de att köra sin egen grej och så tänkte man på något sätt att det här ska ersätta Bond-filmerna. Det ska finnas en agent som heter Triple X. Om du tänker dig... En diesel är riktigt rätt person att vara en klassig agent på det sättet. Nej, men om du tänker så här, byt ut storyn och släng in en engelsman i de rollerna och kalla det 007 istället för Triple X. Ja, så Ja, eh, man köper det på något sätt. Eh, tack och lov så kom ju Daniel Craig och eh, räddade upp hela den här bondkangen och förhoppningsvis så kommer vi väl i november att få en ny bondfilm. Den skulle ju redan ha premiär men på grund av corona så... Har den skjutit på framtiden som så mycket annat idag? Det är märkligt att man inte har typ den typen av premiärer på någon streamingtjänst istället. Det tror jag man skulle kunna dra in kulor på. Men, eh, I... Man kanske inte kan ta samma priser som i biografer men å andra sidan några kronor eller dollar av de pengarna går väl till själva biografen också. Ja, alltså det som man har tänkt på är att några filmer som den här, den här har jag inte pratat om så mycket utan den här har valt att spara till ett annat tillfälle, Invisible Man, det var en film som gick upp på bio strax innan corona bröts ut som kom ut väldigt, väldigt snabbt mm. på streamingtjänsten och som jag faktiskt har sett som jag tyckte var riktigt, riktigt bra. Men jag tror ändå att du får tänka eller man får tänka så här att en film som går upp på bio om den har kostat 150 miljoner dollar att producera mm. har potential att kanske spela in en miljard dollar. Jag tror att många filmbolag tänker att det kan vi helt enkelt inte dra in på hyrfilm eller att folk köper den via en streamingtjänst. Nej. Så nej, jag tror nej, nej. Att... Det, det är ju logiskt <laughs> naturligtvis. Ja, det är logiskt men ändå lite synd. Mm. Men eh, jag har ju pratat eh, mig varm om den här skådelsen tidigare som heter eh, Taylor-Andrea Taylor-Joy. Mm. Hon är bland annat med i eh, The Witch som jag verkligen älskar och jag tycker att hon är en fantastisk skådespelare. Hon var ju också med i en film som liksom Hamna precis i starten av den här pandemin som vi just nu befinner oss i. Och den filmen har ju gått upp nu direkt som hyrfilm. Alltså köp den nu. Mm. Men där man har sett att uh, det kanske var en film. Jag tror att den bara kostade 50 miljoner dollar att spela in. Mm. Och man räknade med att den på bio skulle i alla fall spela in 200. Miljoner dollar. Mm. Alltså fyra gånger så mycket. Men folk väljer helt enkelt inte att köpa den filmen till soffan där hemma. Utan då väljer man en actionfilm istället. Och ja, jag förstår den tanken att det är jävligt mycket roligare att se ett drama hemma på tvn. Eller, jag tar om det. Det är mycket roligare och se en actionfilm på tvn där hemma än ett brittiskt drama som hon är med i. Mm. Så jag tycker faktiskt lite synd om henne för jag tycker att hon är en så vidrigt bra skådis så egentligen sitter jag bara och, jag hade egentligen bara suttit och väntat på att den här skulle vinna en Oscar men om den här filmen som hon nu är med i går så mycket sämre än vad tanken var från början då alltså, det kan ju förstöra en hel karriär Mm. Ja, ja okej. Okay, ja. Men då förstår jag nog ditt resonemang bättre. Sen är det väl klart att det finns säkert fortfarande någon som piratkopierar och vet om att den finns på en streamingtjänst så är det väl någon som gjort en uh, capture på den och uh, lagt ut någonstans. Och uh, när en film går på bio blir det ju svårare att uh, kopiera och få skiten att läcka ut på samma sätt för då har man ju en. Då är det ju filmrullar som har släppts i stort sett mer eller mindre. Eller använder man det ens fortfarande? Jag pratade faktiskt med dagen. Min mormor jobbar ju lite extra på biografen i Lidköping. Och de, säger de får nästan allting i en digital fil idag. Så mm. det är väldigt mycket digitalt på biografer idag. Och då finns det ju risk att det kan läcka på det sättet också då? Ja, så just det här med filmrullar eh, har inte existerat på flera år, tyvärr. Det har ju sin skärm, men... Jag, Utan... jag fattar ju att det är ett obsolet medium, så klart. Ja, eh, samtidigt... Ja, jag håller med dig. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag hade någon tanke på gång där, men nej. Man det är klart som att... hipster om man ska försöka... Ja, men, ja lite, så, lite så, men det, det jag tänker är att en så liten biograf som min mormor hjälper till lite på som pensionär. Det är klart att det är mycket lättare för dem att få en digital fil och kunna trycka på play än att sätta ihop en jävla rulle och visa. Alltså, ja, jo. Ja. Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Men ja, det är så det funkar idag. Det är väl kanske lika bra. Alltså så. Det blir väl bättre filmkvalitet och så vidare. Jag vet inte, jag, jag kan ju inte de här tekniska delarna vad det gäller just Nej, alltså, på det sättet. Jag har verkligen försökt att läsa på att man pratar om hemma så om man köper en ny tv idag, man får 4K om man inte väljer något annat självmedvetet. Så jag har försökt att läsa på lite vad är det för upplösning på en biograf helt enkelt. Mm. Och då har jag läst på lite filforum och en del där säger, ja men det är 4K och en del säger att nej, det är mycket, mycket mer. Det är 8K och en del säger nej, det är bara vissa biografer som har så. Så jag kan säga, jag orkar helt enkelt inte sätta mig in i det här. Det enda jag vet är att jag har aldrig gått på en biograf och känt här, fan vad dålig kvalitet det är. Jag. Nej, det känns väl rätt sällsynt. Mm. Utan jag tycker faktiskt att ofta när jag går på en film så tycker jag att det är kristallklar bild. Sen om det är 4K, 1080p, 8K, 12K, hit och dit. Jag, jag orkar faktiskt inte bry mig, tyvärr. Då får man väl för fan sitta med ansiktet mot duken om man ska märka någon större skillnad. Ja, alltså det är så, jag mår vara en filmnörd som älskar film och jag skulle gärna ha ett svar på det här. Men jag klarar tyvärr inte av det. Nej, jag förstår det. För det låter ju också som att den researchen bygger väldigt mycket på att man får försöka solla bland en jävla massa killgissningar. Ja, alltså det, det är en starlig blandning av filmforum på filmforum.se, flashback och SFs egna forum. Huruvida kvaliteten egentligen är si och så många pixlar hit och dit. Så det ja. Det är ju egentligen irrelevant för att det är ganska mycket mer en bildkvalitet än bildkvaliteten man går på bio för. Ja, alltså Jag har ju eh, på senare till funnits funnit en oerhört att faktiskt gå på bio själv. Mm. Och det, det, alltså, att kunna sätta sig högst upp det jag gillar att sitta. Eller mm. eh, någonstans eh, från, om man säger en biograf där jag är tolv rader, då gillar jag att sitta på elva 10, 11 eller 12, det tycker jag är okay. optimalt. Då tycker jag jag ser hela duken utan, och jag ser hela subtitles utan att kunna röra för mycket på huvudet Och bara kunna boka mitten på precis den raden jag vill ha. Och kunna köpa en popcorn som jag naturligtvis trycker i mig innan filmen har börjat. Men det är mellan klassiker. Och bara kunna sitta och njuta av den här filmen i lugn och jävla ro. Alltså. Gå på bio själv, det är underskattat. Jag kommer nämligen ihåg du och jag var på bio en gång med Max och Sasha. Mm. Det var Guardians of the Galaxy. Ja är det, på Ra är, det, är det de som satt längst fram eller mig du tänker mest på? Du ska få höra snart Emil. För på raden längst fram så satt det människor och jag tycker att man kan skratta när någon säger någonting roligt i en film. Mm. Det, det är jag fin med, alltså det gör jag ju också. Men de här människorna, de skrattade åt precis allt. De börjar ju asgarva åt en explosion. Ja, ungefär så. Och någonstans halvvägs in i filmen, filmen så började kära poddlyssnare Emil att hona de här människorna genom att göra så här. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Och det, jag kan säga det tyckte jag Och jag, jag tyckte att det var jävligt roligt gjort av Emil de första gångerna. Men när man hade suttit där i två timmar och tio minuter så kände jag, och nu förlåt Emil, så kände Nej, jag nu, det ju sagt förut. Jag så kände jag, jag, gör han så här en gång till, så ställer jag mig upp, slår av näsan på honom och bara går härifrån, tar en taxi och åker hem och tittar aldrig på film igen. Och jag tror faktiskt att jag till och med sa till dig en gång att... Nu kan du väl ta det lugnt. Ja, jag tror att det gjorde det. det var, jag tror till och med att du sa, ja det var kul de första gångerna men det är inte riktigt lika kul nu längre. Ja, ja Men jag tror faktiskt att jag slutade då för jag fattade ju själv. Eh, jag tror, om jag, om jag ska försöka göra en djup analys av min skalle så vill jag nog att de här jävla tomtarna som satt längst fram som också visade sig vara mina grannar också... Ja, det är dina, ja oh, fy fan Alltså dina tidigare grannar På ja. Kronoparken när du ja, bodde här ja. i, nej, ja, Precis, nu, nu, nu är de inte mina grannar För nu bor jag på Norsrand Men eh, Jag hoppades ju någonstans att de Skulle fatta att jag drev Med dem och att de Kunde tagga ner lite Jag tänkte att det var ett roligare sätt än att säga Håll käften ja, tycker jag tycker det var ganska det... kul själv också För jag har maxat ju och som fan åt det där var det och sen kan man säga så här. nu har det ju i alla fall gått fem, sex år. Nu förstår jag ju humorn i det du och Max eh, gjorde. Ja, men, men, just, men jag, jag du blir irriterad. Jag, jag, jag tar inte illa upp heller, jag, jag börjar ju för fan garva när du berättar det. För jag vet ju jag vet inte ja, vad jag menar. Exakt. Men du vet, alltså, gå på bio. Du vet, alltså, min stora skräck är att hamna bredvid en idiot. Det har man ju gjort det, några gånger. Det var, jag var. Alltså, nu kanske jag. Nu får ni säga till ifall jag är överdrivet känslig. Jag lovar, Men jag det. Att, det var. Jag, Max och Sasha. Vi var på eh, War of the Planet of the Apes. Alltså den sista filmen i en trilogi som jag har tyckt var så jävla bra. Så sätter vi oss ner och de här aporna i filmen de ska anfalla i en bas. Och så sitter den killen kille bredvid mig som börjar så här. Oh, oh, någon rider häst i alla fall. Det, det är bra och coolt det. Och han, han, han människan, det, han har armbörst. Det är ett coolt vapen. Och jag känner bara direkt, alltså direkt så känner jag så här. Håll Jag vill inte höra dig säga att armbörst är ett coolt vapen. Jag vill se en jävligt bra rulle. <laughs> men samtidigt så tar jag upp det här med människor som jag har varit på filmen med och de säger nej men det där var väl ingenting det är klart han, han får reagera det jag måste vi tänka på och... ja jag är på din sida till 100 procent här men väldigt är, vanligt med. idag så tycker jag att folk säger till mig ja men du överreagerar Joel folk måste få reagera när de är på bio ja men inte för minst lilla nej Ja, alltså, så enkelt är. Ser jag en film som jag har väntat på i två jävla år ja. Då vill jag inte på att en bonläpp bredvid mig ska säga, att Armbörst, det är ett coolt vapen där Alltså, han ska hålla käft Du, eh, när, jag, när jag och Evelina kollade på det första filmen där Ja. då var det ju också några som satt och höll på sådär, och sådär och skämtade och stojade och höll på alltså, det var ju några tonårsgrabbar det är ju typ, det, det värsta man kan hamna bredvid egentligen men då är det en kille som går fram till dem hörni, nu sitter jag här och försöker kolla på filmen så kan inte ni bara ta och hålla käften mm. och ja, de, de, blev, de blev ju jättespak, de här grabbarna de var, de var jättetuffa Före men när de kommer se till dem, då var det inte lika roligt längre. Nej, exakt. Då började du uh, applådera. <laughs> <laughs> det var, ja. vad, vad ger ju Där <laughs> är jag återigen på din sida. Det var rätt att jag applådera. Du vet, jag var liknande. Vi var på Avengers Endgame, jag och några polare. Mm. Och nu ska jag säga att nu umgås inte jag längre med den här personen, så jag nämner inte hans namn av respekt för honom. Uh, men, Oj, det det några... <laughs> ja, men det var några... Ja, men det är ändå faktiskt, för en gång skull, precis så dramatiskt som det låter. Ja. Uh, men i alla fall, jag är så glad att den här personen var med, för det var några personer som satt bakom oss och pratade hela tiden. Och du vet, då är jag så här att jag bygger upp i mitt huvud hur jag ställer, upp, ställer mig upp och bara skriker dem rätt i ansiktet. Håll käft. Men min kompis här då, han vänder sig om och säger bara så här Grabbar, det kanske är dags att hålla käft nu. Vi försöker titta på filmen. Och sen spänner han blicken i dem. De försöker att stirra ut honom. Men han bara håller kvar sin blick så här. Mm. och till slut så ger de upp och det är inte ett ljud från de resten av filmen Ja, jag vet vem du pratar om och jag säger så här, jag skulle inte vilja göra den personen förbannad nej, verkligen inte men det just är just det att jag känner ibland att det, min reaktion det är att ställa mig upp och bli vansinnig och bara skälla ut dem mm. men att det inte alltid funkar utan att det Kanske om man överdriver det här nu. Det är att bara ställa sig upp och säga till någon sån här tonårsgrubb: Jag har betalt 140 kronor för att se den här filmen. Om du knystar ett ord till så skär jag halsen av dig. <laughs> ja, det är olagligt att säga så. Nej, men alltså bara, att bara säga någonting i lugn och ro. Mm. Det är på något sätt bättre ändå bli fly förbannad och så vidare. Ja. Och nu var ju skära halsen av ett extremt exempel med att säga jag säger att om du inte håller chef nu så ska jag se till att du aldrig kommer att gå på bio igen. Mm. Ja, det är ju, ja. Eller... så får du tolka resten själv. <laughs> om, om, om du säger, om du sitter och pratar, om du inte håller käften så ska jag se till att du blir bajsad i munnen. Ja, det är din bajshumor där som kommer in. Ja, precis. Jag har blivit känd för det nu. Så jag tänkte att någonting kopplat till eh, någon region mellan Naven och knäna måste jag ändå vara med <skratt> under avsnittet innan vi avslutar. Men eh, nu är Emil, det är dags för dig att säga de bevingade orden. Det är dags att knyta ihop säcken. Ja, det tror jag faktiskt att det är. Ja, och, vi har pratat lite karantän och lite annat här ikväll Men jag måste ändå säga att jag är så jävla glad Över att jag kan sitta och snacka spel och film och serier med Emil En gång i veckan Och att, att folk faktiskt lyssnar på det här Det gör mig faktiskt väldigt glad Så återigen Tack så mycket för att ni har lyssnat och ni vet var ni hittar oss om ni vill höra av er. Det är Fyrkantiga ögon på Facebook, Fyrkantiga nollgång på Instagram och den här gmailen som jag aldrig om jag kommer ihåg. Den får Emil helt enkelt dra nu. Fyrkantigaogon at gmail.com Perfekt. Så återigen. Tack för att ni lyssnar och låter oss hålla på med det här så hörs vi om en vecka igen. Tack så mycket. Joel har sammanfattat det här på ett exemplariskt sätt så jag säger bara tack så mycket och hej.